Három. Valahogyan sikerül lejutnom. Beindítom a csónak motorját, a lehető leggyorsabban magam mögött hagyom a szigetet, és a túlparti enyhén rozog a móló felé veszem az irányt, ahol már több kisebb faj és műanyag csónak ringatózik, de mind üres. Remegű kézzel próbálom kikötni a csónakot, de ujjaim alig engedelmeskednek. Egész testem feszült és merev, miközben lihegve botorkálok visszafelé a partol induló kisösvényen. Egy kiálló gyökérben megbotlom és elvesztem az egyensúlyom. A combomba hasító fájdalom felidézi a régi sebet, de fogamat összeszorítva folytatom az utamat felfelé. A ház csendben hivogatóan áll az utca végén, a ház sor utolsó tagjaként. Az egyik oldalról magas tuják, a másikról egy meredek sziklafal alakadályozza meg, hogy belehessen látni. A kulcs ott van, ahol hagytuk, a bejárati ajtóhoz felvezető lépcső alatt. Újjaim jéghidegek és ügyetlenek. Muszáj néhány mély lélegzetet vennem, mielőtt sikerül kinyitnom az zárat. Épp becsuknám magam mögött az ajtót, amikor egy szőrös csík suhan el a lábam előtt be a házba. Morcos nyávogás hallatszik, mint ha Tirisz így jelezné, mennyire sértőnek találja, hogy ilyen sokáig kellett várakozni, ahogy bejusson. A macskával mit sem törődve, cipőstől rohanok a házba, felkapcsolom a lámpákat, kitárom az ajtókat, és kiabálni kezdek. Többször is Alex és Smilla nevét kiáltom. Semmi válasz. A ház pontosan ugyanolyan, ami ennek itt hagytuk. Mint ha megállt volna az idő, amikor elmentünk. A konyhában egy kupac újság hever az étkező asztalon, egy mély mellett, melyre rászáradta a joghúrt. A padlón Smilla Barbie babái hevernek szanaszét. Amikor arra gondolok, hogy pár órával ezelőtt még itt ült és velünk játszott, még jobban elszorul a szívem. Amikor észreveszem a foltot a padlón, egy magányos lábnyom, sötét és ragacsos egyértelműen egy cipő talp hagyta. Tágra nyílik a szemem, Hátra hőkölök. A gondolataim össze-vissza cikáznak. Egy betűrő járt volna a házban, amíg távol voltunk. Bejött ide valaki? Lehet, hogy... Elkapom a tekintetem, érzem, ahogy a nyakamon és a karomon felágaskodnak a szőrszálak. Lehet, hogy valaki még most is itt van? Egy ágy alatt, vagy az egyik ruhás szekrénybe rejtőzködve is csak arra vár, hogy rám vethesse magát? Egész testemben megborzongok. Ekkor meglátok még egy lábnyomot, majd még egyet. Mind ugyanabba az irányba vezetnek, ugyanahoz a ponthoz, hozzám. Lenézek a lábamra, és megpillantom a cipőmet, melyet nem volt időm levenni a nagy sietségben, amikor bejöttem. Az egyik még viszonylag tiszta, a másikat azonban barna foltok lepik. Felemelem a lábam, és látom, hogy a cipőtalpa csupa sár. Beleszimatolok a levegőbe, és poshatszak csapja meg az óromat. Iszap. Valahol beleléphettem. Hirtelen eszembe jut a domboldal, ahol megcsúsztam. A szigetről származó iszap teríti be a ház padlóját. Arról a szigetről származó iszap, ahol Alex és Smilla tekintetemmel ismét a nyomokat követem, s közben kínzó fájdalom nyila a belém. Hogy hagyhattam el a szigetet nélkülük? Hirtelen valami mozgásra leszek figyelmes. Tirisz áll előttem. Vékony, rózsaszínja körve körül, borzos a szőre. Farkát lassan himbálja jobbra-balra, miközben keskeny tekintetével engem vizsgál. Mint azon tanakodna, vajon mit csinálok itt egyedül a gazdia pulóverében. Egymást bámuljuk. Sárga szemével a lábnyomokra tekint, majd rám. Azt hiszem, magyarázatot követel. Eltűntek. Hogy tűnhettek csak úgy el? Arcomhoz kapom a kezem, visszafolytok egy sikoltást. Fejemben egyre gyorsabban kergetik egymást a gondolatok. Lehúznak, beszippantanak, akár egy fenyegető örvény. Valahogy mégis sikerül lehiggadnom. Kívülről szemlélem magam, és egy minden szempontból szánalmas alakot látok, ahogy ott áll tehetetlenül, megsemmisülve. Szedd össze magad, most rögtön szedd össze magad. Fel kell hívnom a legszet. Mondom fennhangon, és elveszem a kezemet az arcom elől. Hiszen ezért voltam kénytelen visszajönni. Egyszerre magyarázom a macskának és saját magamnak. A szavak, a határozott és világos szavak, az egyetlen fegyverem a néma és sötét gondolatok ellen. A gondolataimban nem bízhatok. Ha hagyom, hogy irányítsanak, magukkal rántanak a mélybe. Ha viszont a teljes valósággal próbálok szembenézni, akkor a rettegéstől bénulok meg. Egyszerre csak egy részlet. A lényeg, hogy egyszerre csak egy dologra koncentráljak. Ez az egyetlen módja, hogy ne bolonduljak meg. Vezetékes telefon nincs a házban, úgyhogy először is meg kell találnom a mobilomat. Leveszem a cipőm, és kiviszem az előszobába. A padló feltakarítása várhat. Elszántan indulok meg a folyosó végén lévő hálószoba felé. Az Alexell közös szobánk nagy részét a hatalmas francia ágy foglalja el, és amikor a lepedők között legutóbb eltöltött pillanatokra gondolok, görcsbe rándul a gyomrom. Erővel szorítom vissza a rámtörő szédülést, és sikerül lecsillapítanom a gyomromban kavargó indulatokat. A szoba Alex felé eső részén katonás rend van. A ruhák válfára akasztva lógnak a szekrényben, vagy összehajtogatva fekszenek a komódban. Még be is ágyazott azon az oldalon, ahol ő alszik, ahol ő szokott aludni. Áltól a múlt éjjel aludt. De hol van most? Az én részemet a matracot, vékony ruhák, farmerek és felsők borítják. Az ágy melletti széken a retikülöm, egy kupac zsebkönyv és két rús hever. A támláján pedig az a piros, csipkés melltartómlóg, amit akkor vettem, amikor elhatároztuk, hogy ide utazunk. Ugyanaz nap, amikor a fekete sejem nyakkendőt vásároltam Alexnek. Nyelek egyet, önkéntelenül, szinte reflexzerűen. Ne gondolj most erre, egyáltalán ne is gondolj semmire. Csak arra koncentrálj, amit tenned kell. Gyorsan átkutatom a retikülömet, kinyitok és kifordítok minden egyes zsebet, végül az egészet felfordítom. Nem potyog ki belőle, telefon. Különös. Hol lehet? Visszasietek a konyhába. Tirisz reménykedve szalad el előttem, az etető tálkája felé. Tesz néhány figyelemfelhívó kört körülötte, mielőtt leül, és csalódottan megnyalja a száját. Minden rendben lesz, csak meg kell találnom. Tovább fecsegek, leginkább csak azért, hogy megnyugtassam magam. Miközben bejárom a konyhát, félre söpröm az újságokat, és elteszem a koszos tányért az asztalról. Felemelem Smilla barbi babáit, benézek a kávéfőző mögé és a tűzhely fölötti szekrénybe de mobiltelefont nem találok sehol. Még a hűtőt is kinyitom, és végignézem a polcokat, mielőtt nekivágnék a következő szobának. Miközben feltúrom a nappalit, elképzelem az Alexel folytatott beszélgetésünket, ahogy majd lezajlik, ahogyan majd felnevet, amikor felhívom. El sem hiszed, mi történt. Szinte hallom, ahogy magyarázza, hogyan tűntek el. Egy abszurd, de teljesen logikus magyarázatot ad majd, mert nyilván létezik, lennie kell egy ilyen magyarázatnak. Csak jelenleg éppen, ha megszakadok, sem tudok rájönni, mi lehet az? Ez nem lehet igaz. Hasít belém a gondolat, miközben a kezemmel a kanapé párnái között tapogatok. Semmi. Az ember egyszerűen nem tűnhet el csak úgy. Egy szigetről főleg nem. Félre rántom a függönyöket... Ellenőrzöm az ablakpárkányokat, miközben nagy igyekezetemben leverek egy apró porcelánfigurát. Lassított felvételben látom, ahogy pörögve zuhan a levegőben, majd becsapódik és ripityára törik a padlón. Kezdem érezni, ahogy a magamra kényszerített józanság és összpontosítás alábbhagy. Elfog a kétségbeesés. Zúg a fülem, miközben sietek vissza a hálószobába. Még egyszer átkutatom a retikülöm, ismét semmi. Lázasan dobálom félre a ruhadarabokat, majd a könyvek és a sminkszerek között kotorászok. Sehol sincs a telefonom. Átrohanok Smilla szobájába. Az ő dolgait is felforgatom. Babák, plüsmacik, színezők és matricák. Mozdulataim gyorsak, szinte megszállottak. Tudom, hogy keresek valamit, de most arra már elfelejtettem mit. Csak Smillára tudok gondolni. Édes kicsi Smilla. Gondolataim elszabadulnak, ámok futásba kezdenek. Elvesztem az irányítást, tehetetlenül belegabajodom a spirálba, amely ellen annyira küzdöttem. Eltűntek. Felszívódtak. De hát ez lehetetlen. Egy felnőtt férfit és egy négy éves kislányt nem nyel csak úgy el a föld. Nem föld. Nem. Föld nem. De talán a tó, a víz, amelyet gonoszság át. Eltűnt emberek. Kiontott vér. Alex szavai visszhangoznak a fejemben, pánik kúszik felfelé a gerincemen. A szemem sarkából látom, hogy valami megmozdul, amit egy hangos csattanás követ. Megfordulok és felkiáltok. A padlón szétguruló több száz apró hangja csapja meg a fülem, s közben meglátom tiriszt. A kiáltásomra sóbálványá dermett. Ilyet és bűnös ábrázata van. Amikor ismét csend borul a szobára, tekintetével hol rám, hol a felborított gyöngyös dobozra néz. Bizonyára követett Smilla szobájába a puha, hangtalan tappancsain. Talán azt hitte, hogy a kutakodásom valamiféle játék, és szeretett volna beszállni, aztán véletlenül leverte Smilla gyöngyös dobozát a polcról. Újjaimat legyezőként kifeszítve a mellemre helyezem, és mélyeket lélegzem. A másik kezemet a macska felé nyújtom. Némi habozás után megindul felém. Hosszú, egyenletes mozdulatokkal simogatom a hátát, így próbálom mindkettőnket megnyugtatni. Hozzám dörgölőzik, én pedig ösztönösen az zölembe veszem, és magamhoz szorítom meleg testét. Forróságot érzek a szemhéjam mögött, elhomályosul a tekintetem. Torkomból szipogást tör fel, és csúszik ki ajkaim között. – Vissza fog jönni! – suttogom. Meglást, hamarosan visszajön. Vajon csak nekem tűnik fel, mély hamisan csengenek a szavak? Mennyire nyilvánvaló, hogy még én magam sem hiszek bennük? Vagy a macska is érzi? Arcomat tirisz bundájába fúrom, hallom, ahogy dorombolni kezd. Amikor ismét felemelem a fejem, hunyorogni kezd, és felém dugja az orrát. Megnyalja az arcom, durva nyelvét végighúzva a bőrömön, mintha vígasztalni és bátorítani akarna. Így ülünk egy ideig, aztán kicsusszan a szorításomból, és a földre huppan, ahol neki lát saját maga megtisztogatásának. Én pedig felállok, és karomat magam köré fonva visszamegyek a nappaliba. Hol van az az átkozott telefon? Most már muszáj megtalálnom. Ha elérem Alexet, minden rendben lesz. Nem is ha, javítom ki magam rögvest, hanem amikor. Amikor elérem őt. Ismét átkutatom a nappalit, minden elképzelhető helyre benézek, minden egyes apró zugot és sarkot átfésülök a bútorok között és alatt. A telefont azonban, mintha elnyelték volna. A pózusom a fülembe lüktet, szeretnék nyíltan, hisztérikusan sikítani. Ekkor meghallok egy hangot, és megdermedek. Egy pillanattal később ismét meghallom. A tompa és távoli, de félre ismerhetetlen hang amelyet egy csörgő telefon bocsát ki. Az én telefonom. Olyan, mintha a hálószobák felől jönne. Visszarohanok, pontosabban visszabotorkálok az előszobán át. Megállok a hálószobák előtt, kalapáló szívvel, teljesen mozdulatlanul állok, és a következő csengést várom. Csak benekapcsoljon az üzenetrögzítő, csak időben odaérjek. Továbbra is csörög, a hangja most tisztán kivehető. Az alex közös szobánkból jön, az ágyból. Oda rohanok. Meglepő módon Alex oldaláról érkezik a csengés. Egy határozott mozdulattal félre rántom a takarót, amelyet Alex reggel olyan gondosan összehajtogatott, és begyűrt a szegély alá, és a matracot bámolom. A tárgyat, mely nagyjából az ágy közepén hever a kisimított lepedőn. A mobiltelefonom. Alex szépen elegyengetett ágyneműi között. Nem értem, hogyan kerülhetett oda, de nincs időm tovább tanakodni a dolgon. A telefon világít és rezeg, majd még egyet csörren. Esetlen, izzadságtól csúszós kézzel emelem fel, és ránézek a kijelzőre. A számjegyek egy telefonszámot adnak ki, egy túlságosan is jól ismert telefonszámot. Nem most. Nem is tudom, miért veszem fel. Csak azt tudom, hogy közben összeszorítom a szemem.